Вічно їхати великою дорогою, аби побачити все, аби наїстися цим світом. Так, може там проклінзона не всюди. Деякі із легендарних місць, напевно, і досі чистісінькі, якось цей простір довкола. Теннер бажав цього щиро, ненажерливо і з шалом, який завжди палав у ньому. Тут він реготнув, коротко і різко, не мов гавкнув, тому що йому здалося, ніби це все, все ж таки, можливо. А у кабіні тихенько грала музика, сповняючи його вщерть. Звін, що калатав і калатав, не зміг повністю приховати звук розбитого скла. Так знову почалися періоди тиші. Кожен поглиблений і посилений сигналом та передчуттям. Однак нервова система міста і без того пронизана безлічю імпульсів, на мить відчула і той біль, і організм вжив заходів, аби зцілитися. Трохи мжичило а на небесах всюди блимали ламані веселки. Частину міста накрила злива дохлої риби. Вона тривала з чверть хвилини, і телефонні лінії повішувало водоростями, а пісок батожив шипки. Відчувши поживу, з льохів, комор, сараїв і завулків, сміттєвих куб та стічних канав повилазили пацюки – Аби підгодуватися цією білочеревою манною. Хвости і вуса посмикувались, очі жевріли, хутро було або прилизане, або скуйовджене від вологи. А потім вони пішли, лишивши білісінькі, немов зі слонової кості, стрілуваті скелети та декотрі такі. Зосталися чорнильними плямами на моріжках. Але вікно розбили не пацюки, не вони, та й не риба. Сержант Донаг'ю за кермом повернувся направо до лейтенанта Спано. «Без сирени?» – уточнив він. «Без сирени». Лейтенант Спано розстібнув чорну і сяйну кобуру високо на правому боці. «Гаси фари!» Сержант послухався. Усе попереду потьмарилося, якісь крихітні темні істоти кинулися у розтіч від патрульного автомобіля. Автівка завернула за і сповільнилась. Екіпаж вивчав фасади кварталу, де місту було заподіяно рану. «Готуй прожектор!» «Готовий!» Вони тихцем повзлив вздовж мокрого й лискучого бордюру і з півночі пролунав гуркіт грому, а проблиск світла перетворив небо на жовтий сувій, вкритий димними ієрогліфами, на якусь мить освітило весь квартал машини, дроти, гідранти, крамниці, дерева, будинки і пацюків. Он він, на цьому місці. Прожектор, давай! Донагію увімкнув прожектор і змістив його. Світло впало на чоловіка перед розбитим вікном, зігнутого вперед, і з мішком в руці і завмерлого в русі. Ані руш! Ви арештовані, оголосив сержант через гучномовець. Чоловік обернувся і витріщився на світло, тоді кинув мішок і кинувся навтьоки. Лейтенант спано. Шість разів вистрілив із дев'ятиміліметрового поліційного пістолета, і чоловік спіткнувся, упав, і лежав не викручена брудна ганчірка, змішуючи свою кров із водою на тротуарі. При правій руці здохлий пацюк, над головою обібрана рибина. «Ви його вбили?» Сказав Донаг'ю гальмуючи Була спроба втечі Відповів спано Наказано ж брати живцем Але ж була спроба втечі Таких ми маємо тільки ранити А він і біг Поранений Це спроба втечі гю глянув у вічі А тоді відвів погляд Це спроба втечі Погодився він Вони вийшли з машини І підійшли до трупа Спано перевернув його Та це ж дитина Вигукнув Донаг'ю Він пішов зазирнути у мішок Спорттовари М'ячики, біти, рукавички Два футбольні м'ячі, гантелі Він ще був дитиною Спано відвернувся Дещо помовчавши, він відповів. Він був мародером. А вже ж так і ще тікати хотів. Єдино спробуй зв'язатися з відділком. Добре, але, але я заткни пельку до ног'ю. Ти бачив, що сталося? Він втікав. Егеш, втікав. Спано запалив цигарку, а ніч стала червона та іреальна, і кармазинові ноти дзвона вщерть сповнили цю ніч своїми конвульсіями. Дев'ятеро пацюків, що повзли геть мокрісінькі, тягнучи задні лапки і покусуючи порожнечу, вправно скористалися сум'яттям і ментушнею. До ранку Тенер просунувся далеко в глиб місцини під назвою Індіана, і досі він їхав дорогою. Проминав садиби, котрі, здавалися доглянутими. Може, там навіть люди живуть. Його тягнуло це з'ясувати, але зупинятися він не наважувався. Десь за годину знову пішли дикі простори, а стан їх дедалі гіршав. Трави покоротшали. Поморхли, зникли. Де-неде, за голу землю чіплялося якесь покручене деревце. Радіація знову зростала. Знаки підказували, що скоро буде якийсь там Індіанаполіс. Мабуть, велике місто, знищене бомбою, подумав він. І він не помилився. Аби об'їхати Індіанаполіс... Він мусив дати великого гаку на південь і повернутися до місця під назвою Мартінсвіль. Там перетнути річку уайт Рівер. Коли він знову взяв курс на схід, затріскотівши ожив приймач. Слабкий голос крізь шум радіозавад промовив. «Невідома машина, стоп!» І теннер перемкнув усі сканери у телескопічний режим. Далеко попереду на пагорбі стояв чоловік із біноклем і рацією. Теннер прийому не підтверджував. Він просто рухався далі. Ділянка шосе була більш-менш пристойна. Із 60 кілометрів він розігнався до 90, хоча колеса сварилися із потрісканим покривом досить гучно, аби розбудити Грега. Теннер пильно дивився вперед, готовий до нападу, а радіо все повторювало наказ, що ближче до пагорба то гучніше, вимагаючи дати підтвердження. Входячи у довгий поворот, Теннер пригальмував, а Грегове що таке лишилося без відповіді. Побачивши, що те, що перегородило їм путь, готове стріляти, Тернер зреагував блискавично. Посеред шосе стояв танк. Його велика гармата була націлена просто на них. Поки очі шукали і знайшли такий об'їзд, права рука ляпнула по вимикачах, що випустили три верескливі бронебійні ракети, а ліва крутнула кермо, Проти годинникової стрілки, нога ж важко натиснула акселератор. Він уже наполовину з'їхав з дороги, перевалюючись через узбічну канаву, коли танк ригнув полум'ям, не влучив і сам ніби здувся, а тоді розцвів немов квітка. Заговорила стрілецька зброя, а теннер вибрався на дорогу за танком і помчав вперед. Грек пустив по гранаті направо й наліво і почав насипати з кулеметів. Десь за пів кілометра шаленого гону Теннер взяв мікрофон і промовив. «Звоняйте, хлопці! Гальма не діють!» Тоді повісив мікрофон на місце. Ніхто йому не відповів. Виїхавши на рівнину, де було добре видно в усі боки, Теннер спинив автівку, і Грек пересів за кермо. «Слухай, а звідки у них думаєш той танчик?» «Хто зна?» «І навіщо їм нас зупиняти?» «Вони не знали, що саме ми веземо. Амо, просто тачку віджати хотіли. Підбивши, розумно аж охреніти. Як не їм...» то нікому не дістанеться. А ти, я бачу, чорта, знаєш, як вони мислять. Так. Запалиш? Теннер кивнув і взяв цигарку. Щось тяжко їдеться, га? Еге ж, не заперечиш. А нам ще далеко. Точно, тож давай, погнали. Ти ж казав, що не віриш у наш успіх? Передумав. Тепер вірю. Після всього, що ми пройшли? Так, після всього, що ми пройшли. Чого ще нас чекає? Поки що не знаю. Зате ми вже знаємо, що позаду, і вміємо чи не всього того уникнути. Теннер кивнув. «Ти вже ж намагався звалити. І я... Знаєш, чорте, я більше тебе не засуджую!» «Ти що, Грео? Злякався? А яка користь? Яка користь сім'ї від мене загиблого?» «То навіщо ти тоді взагалі погодився?» «Я не знав, що буде так. Ти розумів усе краще, бо уявляв, як воно буде». — Уявляв. Якщо в нас не вийде, то ніхто нам і слова не скаже. Ми ж таки спробували. — Ой, а як же ті бостонці, про яких ти мені цілу промову штовхав, га? Та вони... вони ж, мабуть, уже всі мертві. Чума, знаєш, вона річ нетерпляча. — А як же той Брейді? Він що, дарма загинув? Він же помер, щоб ми отримали звістку. Він спробував. І бачить, Господь, я ту спробу шаную, але ми вже втратили чотирьох. То що? Хай шестеро буде, аби показати, що спробували усі. Грего, послухай на мене, хлопче. Нам вже набагато ближче до Бостона, ніж до Лос-Анджелеса. Пального в баках достатньо тільки туди. «Але не назад. Дозаправимося у Солт-Лейк. Сумнівно, чи ми до Солт-Лейка дотягнемо. Та ну, хіба довго порахувати? І взагалі, останні сто миль можна проїхати на мотоциклах. Вони куди менше жируть». І от ця людина мені мораль читала. «Ти, цивіле, питав, де ми таки беремося, га?» Питав, що вони мені зробили. А я тоді відповів нічого. Тепер я, може, хочу для них дещо зробити. Просто тому, що в мене є настрій. Поподумав тут над усяким і все. Чорте, ти сім'ї не утримуєш. А в мене є про кого дбати, окрім себе. Ха, непогана відмазка. Ти такий... «Я й не застяв, я просто мушу дбати про мамцю, братів, сестер, та й одну чіксу маю, втріскався в неї, тому даю задню, і тільки тому!» «Нехай так, то й що? Я тебе зовсім не розумію. Від кого у мене така думка з'явилася, як не від тебе? Ну то поверни мені її назад і рушаймо!» Чорт побачив як Грегова рука повзе до револьвера на дверях. Тому він стрільнув тому в лице недопалком і встиг його раз вдарити у живіт. Слабко, лівої, але на більшість цієї позиції він не спромігся. Грег кинувся на нього, вчавив у сидіння. Вони стали боротися. Грегові пальці повзли лицем до очей чорта. Наполовину звільнивши руки з обіймів, Теннер схопив Грега за голову, скрутив і щодуху пхнув. Грег вдарився об панель, закляк і обм'як. Теннер ще двічі приклав його головою, ану ж бо вдає. Тоді відштовхнув, пересів за кермо і відсапуючись оглянув екран. Жодних загроз не наближалося. Він знайшов у запасах мотузку, зв'язав Грегові руки за спиною, стягнув його мілки, сполучивши з зап'ястками, всадив непритомного і закріпив на сидінні, дещо відкинувши спинку. Далі завів автівку і взяв курс на Огайо. За дві години Грег застогнав, і Теннер, щоб його не чути, Додав гучності музиці. Навколо знову стало мальовничо. Трава, дерева, зелені поля, яблоневі сади з досі дрібними нестиглими яблуками. Виднілися білі садиби і брунаті та червоні стодоли на віддалі від шосе, де він мчав. Були рядки кукурузи зеленої та хиткої з уже помітними коричневими китицями. За нею явно хтось доглядав. Були загорожі з розщеплених колод, живоплоти, височенні зірчатолисті клени і нові на вигляд дорожні знаки. Також він помітив обшиту зеленим гонтом дзвінницю, звідки лунав звін. Смуги в небі ширшали, але саме небо не темніло, як завжди перед бурею. Тож штеннер їхав півдня, аж доки не опинився перед Дейтонською прірвою. Зазирнув у туманну безодню, що змусила його зупинитись, глянув направо-наліво, вибрав лівий бік і вирушив на північ. Радіація знову підвищилася. Він квапився, гальмуючи лише для того, аби обминути провалля розколенучий каньйон від галузки від темного глибокого середку. З деяких із них покурювалися жовті густі випари, закриваючи передній огляд. Раз вони навіть оточили машину з усібіч причепливою сірою хмарою, проте налетів вітерець і зробив прогалену. Тоді Теннер рефлекторно дав по гальмах. Машина смикнулася і зупинилась. Грег знову застогнав. Кілька секунд, поки Марево не зникло, Теннер не відводив очей з цього видовища. Потім повільно рушив далі. Поки він їхав краєм прірви, побачене більше не повторювалося, але з голови воно теж не йшло, здаючись непоясненим. Жовтий і вищирений там висів розіп'ятий кістяк. Людиська, вирішив він зрештою, це все пояснює. Коли він покинув той край туманів, небо було все ще темне. Він не одразу збагнув, що вже знову на відкритому просторі. На об'їзд Дейтона пішло години чотири, і тепер, перетинаючи обпалене пустище, він взяв курс на схід. Теннер на якусь мить побачив крихітну частку сонця, немов серпик, що пнувся на північний берег небесної чорної річки. Проте він так і не випнувся. Фари світили наповно, і він, усвідомивши, що буде далі, заозирався, шукаючи захисту. На горбі була якась ветха стодола. Теннер помчав туди. Одна стіна похилилася. Двері валялися на землі, але він спромігся заїхати, і фари залили світлом сиру-плісняву обставу. Повалене стійло – у ньому кістяк, вочевидь, кінський. Теннер запаркувався, вимкнув вогні і став чекати. Скоро на дворі знову заквилило, заглушивши Грегові регулярні стогони та буркіт. Почувся іще один, інший звук. Не різкий і тяжкий, як ті лос анджелесські кулемети, але м'який. Рівномірний і мало не вуркотливий. Аби ліпше розчути, Теннер відчинив двері кабіни. Ніхто не напав, тож він виліз і трохи пройшовся. Фон був майже нормальний, отже спецкостюм вдягати не потрібно. Він підійшов до повалених дверей і визирнув на двір. За поясом у нього був револьвер. Краплями падало щось сіреньке, сонце іще раз почасти випиналося на волю. То був звичайнісінький дощ. Теннер ніколи не бачив простісінького доща, тож він закурив і став роздивлятися. Дощ супроводжував тільки якийсь глухий віддалений гуркіт і більше нічого. Небо з чорними смугами і досі було синювате. Заливало все довкола. Лудкою зліва збігав струмок. Раптовий подув приніс декілька краплин на обличчя, і він усвідомив, що це просто вода і нічого більше. На дворі збиралися калюжі. Він кинув туди деревинку, та хлюпнула і попливла. Десь із під даху озвалися птахи. Ну дотно солодкувато запахло соломою. Праворуч у затінку виднілася іржава молотарка. Згори впало декілька пір'їнок. Він зловив одну, оглянув. Легка, темна, із пушком та від галузками. Він ще ніколи не розглядав пір'їн. Оце, ніби застіпка змійка. Кожна гілочка чіпляється за сусідні. Він відпустив перо і його підхопив вітер. Ще раз визирнув, глянув, звідки прибув. Крізь таке можна б і їхати, але як же він стомився. Знайшов якусь діжку. Присів і запалив чергову цигарку. «Не зле він оце забрався!» Зловив себе на думках про останні етапи дороги. «Грегові ще певний час віри не буде. Принаймні, доки заїдуть туди, звідки назад вже годі й повертати. Там вони одне одному стануть такі потрібні, що можна буде його й розв'язати». Тенер сподівався, що не зовсім відбив Грегові мізки. Хто знає, що іще в запасі має зона. Втім, якщо тут хоч бурі слабкіші, то це вже не абищо. Пролунав чийсь сміх. Він схопився і наставив револьвера. «Нікого не було. Не схоже, що це із машини». Та й голос – це не Грега. Але пролунало це у стодолі. Він обдивився на кожен острівець тіні. Немає нічого. І тут воно пролунало знову. Цього разу він підвів погляд. Там було горище. Теннер підняв револьвер в бік отвору у глибині прицілився у темний прямокутник, обрамлений соломою. «Ану вниз!» Ніхто не відповів, аж доки він двічі не вистрілив. Луною тих пострілів відразу ж стали слова. «Зачекай, я спускаюся!» Чоловік, який злетів щаблями вниз, був вкритий темним волоссям і ганчір'ям. На голову нижчий за теннера, він зіщулився спиною до стін і тремтів. Очі в нього були скажені. Руки виставив перед грудьми, скарлючивши пальці, немов пазурі. "Ти хто такий?" Баньки чоловіка металися і стівки зброї на обличчя теннера і назад. "Ей, містере, я питаю, ви хто?" «Каніс!» – відповів той. «Джефрі Каніс!» – голос був рівний і гучний. «Я не вчений!» «Та яка чорт забирає різниця? Що ти там робив, окрім як за мною стежив?» «Я сховався тут, коли дощ пішов!» «А що бляха смішного було?» «Тобто, чого ти реготав?» «А, бо ти не дотримуєшся правил бейтсівської мімікрії, а варто було б!» «Це ти про що?» «Я не вчений. «Я вже це чув!» Чоловік хихотнув, а тоді виголосив. «За бейтсом?» Ця мімікрія спостерігається в певному регіоні певної пори року, і вид, що мімікрує сам за Бейтсом, не має бути захищеним, а також, стверджує Бейтс, має бути рідкісніший за вид взірець, ще й має різнитися від звичайного вигляду власного виду помітними рисами, здатними, як стверджує Бейтс, вести в оману. Крім того, ці мімікрійні риси мають бути лише поверховими і не спричиняти докорінних змін виду. Так зауважує Бейтс. Він, бач, із метеликами працював. Ти що, псих? Так, але правил я дотримуюсь. Ходино на світло, аби я тебе побачив. Той послухався. А то ж, вигляд у тебе психований. «Що то за бейтс? Про що ти верзеш?» «Про те, що деякі створіння роблять для самозахисту. Мімікрія за бейтсом. Вони вдають із себе когось, чим не є, аби їх ніхто не чіпав. Ось ти, якби був розумним, ніколи не заріз би бородою, а вмився б і зачесався б, вбрався би у темний костюм, краватку і білу сорочку, взяв би портфеля» і зробився би на вигляд, як усі інші, тоді б тебе ніхто не зачепив. Тоді ти міг би робити будь-що без найменшого клопоту. Ти б нагадував захищений вид і не потрапив би у небезпеку із примусу. А як ти знаєш, що я у небезпеці з примусу? Із твого вигляду... Запаху і якоїсь нервозності. А мав би я цивільний вигляд, цього би не сталося? Напевно, ні. А сам ти тоді чого такий? Чоловік засміявся, але помітно напружився. А ти вчених ненавидиш? Не більше, ніж всіх інших. А що як я вчений? «Нічого!» «Гаразд! Я вчений!» «Ну то і що?» «Вони нас докупи змішали! Я біолог!» «Не врубаюся я щось!» «Фізики! Ось хто нам це заподіяв!» Він вказав угору і назовні. «А ще трохи хіміки і математики, але аж ніяк не біологи!» Ти це про війну? Так. Ні. Про світ, який він тепер. Мене ще й не було, коли оте все скоїлось. Тому я не знаю. І мені байдуже. То що ти хочеш цим сказати? Що не треба було винуватити у тому, що сталося усю професуру усіх дисциплін. Та я й не винуватив. «І не винувачу. Я навіть до толку не знаю, що тоді сталося. А власне, ти знаєш, що?» «Війна. Що ж іще? Шалена та руйнівна. Багато бомб і ракет, котрі дали непередбачені наслідки. Оце!» І він знову тиснув пальцем назовні. «А що сталося по тому? Все дуже просто!» Ті, хто вціліли, навідали всі відомі мені університети і позабивали усе позастале викладацтво. Вбивали всіх. Філологів, соціологів, фізиків. Байдуже хто чому вчив. Адже було очевидно. Винуваті викладачі, вони ж професура. Ось чому бейцівська мімікрія для мене така важлива. Вони їх. Стріляли, рвали, розпинали. А мене ні. Ні, тільки не мене. Я був ними. Я був натовпом. Так я і вижив. Я з біофакультету. Кабінет 604. Бентонський блок. ха ха Він знову божевільно зареготав. То... Ти їм своїх таки друзів допомагав вбивати? Які вони мені друзі? Вони викладали інші предмети. Ми були ледь знайомі. Але ти допомагав? Авжеж, тому я й досі живий. І що добре живеться? Чоловік здійняв руки. І заходився дряпати щоки. «Не можу забути!» Зрештою видавив він з себе. «Не можу забути!» «Ось тобі й мімікрія твоя срана! Старався ти бути кимось іншим, аж зі шкури дерся, а отепер маєш це!» «Ні, дякую! Я знаю, хто я!» «Хто?» «Я — це я. Янгол. І не мушу когось із себе вдавати. Не подобаюся. Хай но спробують завалити. Досі ніхто не міг. Тож пішли вони всі. Не при мене ця твоя мімікрія. Дякую. Якось я без неї. Ну їх всіх під три чорти довбограю. Всіх до одного». «Так, вид, не зможе вижити». Срав я на вид. Мені найголовніше вберегти себе. Хибне ставлення. Хто це сказав? Уже й не знаю. Він і далі тер собі щоки, аж поки не пішла кров, надавши його бороді близько. Припини, дістав, а де ти взагалі мешкаєш? Ніде. І разом всюди. Я мандрую. Хай би де намагався осісти, мене згодом звідти женуть. Божевілля – річ уже не свята. Тут що? Досі є селище? Ще й заселені? Є трохи. Тоді мімікруй під місцевих. Не можу. Я божевільний. Тоді зголи бороду, помийся, напни чорний костюм та білу сорочку з кроваткою, візьми портвеля. Вони вже не такі. Я й забув, усе змінилося. То йди роздивись, які вони, чорт, тебе забери. Вони всі обірвані, брудні обірванці. Отже, ти вже під них мімікруєш. Та я теж. Ні. І в чому ж різниця? Ми ненормальні. Ти про себе кажи. Але це правда. Хто іще опинився б у цьому старому сараї в бурю, котра може стати пекельною? Нормальний сидів би вдома, у безпеці. Ха, переконав. Гаразд, я псих, як і ти. Палити будеш? «Не відмовлюся!» Теннер лівою рукою кинув йому пачку, а тоді і сірники. Револьвера у правій він не опускав. Канніс запалив і повернув пачку та сірники у той самий спосіб. Теннер запалив і собі, обережно, не спускаючи з чоловіка очей. «Проте у тебе...» Доволі цікава форма божевілля, сказав той, пускаючи дим. У житті не бачив такої машини. Це захист від радіації, правда? Так, я в Бостон їду. Дурницю робиш, це небезпечно. Знаю, але там чума, у мене хавкінова сироватка. Чума? Я так і знав. «Знав, що вона буде!» «Звідки?» «Так казали Мальтус і Дарвін. Ми всі помремо. Війна та хвороби тримають пропорцію людей і харчів. Але то вже давно не проблема. А ми розучилися виживати. Тож це все триватиме, доки справі не прийде кінець!» «Дурня! У нас в лосі чому зупинили?» Тому ми й маємо сироватку. Ну, знаходиться щось інше. Теннер знизав плечима. Та мені байдуже, що з ними буде. Але ж ти один із них. Ні, ти ж сам сказав. Я помилився. Я божевільний. Якийсь час теннер палив мовчки. Що ти зі мною вчиниш? Обережно запитав Каніс. Нічого. Просто потримаю на прицілі, доки буря не вщухне. Тому що не довіряю тобі. Відтак сяду в тачку і поїду далі. Чому ти не довіряєш мені? Тому що я вчений? Тому що ти псих. Туше. Одначе ти міг би мене вбити. Нафіга мені цей клопіт? Може... «Я сам цього хочу!» «Ну тоді сам про це і подбай!» Той вирячив очі і немов велику таємницю повідомив. «Я не можу!» «Хріново!» «А ти б не забрав би мене у Бостон?» «Може, й забрав би, якби ти справді хотів, а я вирішив, що можу тобі довіряти!» Дайно ну, я це обміркую. Ти ж сам і запитав. Міркуй скільки хоч. Теннер прислухався, як дощ барабанив по даху. Зрештою Кані знову заговорив. Ні, дякую. Вони мене, певне, вб'ють. Я ж учений. Навряд чи. У лосі так не зробили. Але ж ти наче її... Хочеш померти? То так, а то ні. У тебе і є щось поїсти. Чого не шкода? Я... Я голодний, як вовк? Теннер подумав, пригадуючи вміст холодильника і шафок. Окей, сказав він. Іди вперед, але без дурниць. Дам тобі трохи сухого пайка. Каніс підійшов до автівки. Теннер за ним. «Відвернися і пам'ятай, що ти на мушці!» Каніс крутнувся, немов солдат на плацу. Теннер заліз в автівку, не зачиняючи дверей і не зводячи з нього ні ока, ні цівки. Витягнув із полиць сух пайки і виніс назовні. «На! Гульни поповній!» Він поставив все на долівку і відступив. Наступні п'ятнадцять хвилин Теннер спостерігав, як Кані зжере, аж доки подив його не взяв. Хіба ж можна аж так зголодніти. Зрештою він запитав. «Ну, і як ти?» «Дякую, дуже поліпшало». Я певен, що в Бостоні тебе не уб'ють. Отож, якщо хочеш, їдьмо зі мною. Що скажеш? Ні, дякую. Мені вже ліпше. Та ради Бога, чому? Бо я поїв. Я питав, чому ти не поїдеш? Вони мене зненавидять. Та ні. Бач, я... Я універи палити допомагав. Тоді не розказуй про це. Той похитав головою. Вони однаково знатимуть. Та звідки, мудило, ти тупорилий? Звідки вони знатимуть? Вони знатимуть. Я ж бо знаю. Слухай, чуваче, у тебе комплекс провини. Я тільки чув про таке і не вірив, що таке буває. Слухай, забий. Я тебе підкину і бався там зі своїми метеликами хоч до судного дня. Всім буде насрати. Ні, дякую. Теннер знизав плечима. Ну, діло хазяйське. Сяйнула блакитна блискавка. Злива посилилася, аж видалося, ніби по даху лупить тисяча молоточків. На якийсь час стодолу освітило неприродне жеврево. А як тебе звати? — запитав Каніс. — Чорт! — Я так і знав. Ти у Бога віруєш, чорта? — Ні. — А ось я увірував. «І прости нам гріхи наші, які ми вибачаємо!» «Зміни платівку!» – застеріг його Теннер. «Вибач, я!» – гуркотнув грім, заглушивши останні слова. А тоді чоловік сказав. «Убий мене!» Теннер розчавив ногою недопалок. «Ти зробиш це?» Що? «Ти вб'єш мене?» «Ні». «Чому?» «А чого б я мав це робити?» «Бо я цього хочу!» «Іди до чорта!» «Я вже!» «Ти таки справді псих!» «Справа не в тому!» «Ще цигарку?» «Ні, дякую!» «Дощ трохи ослаб, і громи вщухли!» Блискавиці віддалилися, і тремтливі тіні знову набули природної темності. Гаразд, забудь, промовив Каніс. Окей, забув. Я не хотів тебе дратувати. Знаю. Слухай, а що роблять ті біологи? Я доктор біологічних наук. Властиво кажучи, ботанік. Доктор? Так. У мене в тачці є один хлопець. Йому би не завадив медогляд. Подивишся? Я не з тих докторів. Тобто? Я доктор, але не медичних наук. Я знаюся лише й на ботаніці. Біологія – це ж коли ріжуть людей і всяке таке. Хіба це не стане в пригоді? Та не зовсім. Я у медицині геть не тямлю. Окей, як скажеш. Але хріново. Він добряче, бо коцаний. Вибач. На дворі знову почало яскравіти. Не наче влягається, мовив Теннер. Так. Ну, тоді я поїхав. Уже? А чому, бі ні? Може, знову початися. А може й не початися. Треба ризикнути. Теннер позаткував до автівки. Зачекай. Що? Нічого. І тут Канні скинувся на нього, запихаючи руку за пазуху. Теннер вистрілив двічі. «Сраний придурок! От нафіга було!» Він підбіг до пораненого. Канні скашляв кров'ю. «Чому б гені? Ми усі психи! Чорт!» І Теннерові вуха сповнив булькіт останнього подиху науковця. «Схиблений! Псих!» Бурмотів собі підніс Теннер, тягнучи каніса у стійло та кладучи до кінських кісток. Обшукавши, жодної зброї при ньому не виявив. Дарма ти це зробив, сказав він тілу на останок, після чого вернувся до діжки, сів і запалив нову цигарку і, досі відчуваючи, в руці віддачу гарячої зброї. «Псих!» – повторив сам собі Теннер. «Божевільний якийсь!» «Но таким він і був!» – постановив він врешті-решт. «Сам же казав!» Він іще довгенько просидів там, відчуваючи прохолодні вологі вітерці. Згодом дощ стих... І Теннер повернувся в кабіну, завів двигун і виїхав заднім ходом на двір. Грег і досі не опритомнів. Він випив таблетку, аби не заснути, з'їв за кермом щось із сухпайка. Дощило і далі, але вже лагідно. Дощ сипав всю дорогу через Огайо, а небо лишалося затягнутим. Теннер заїхав до Західної Вірджинії. У місце під назвою Парксбург, а там забрав дещо на північ, керуючись старезним атласом автодоріг із бортових запасів. Сірий день поступився місцем чорній ночі. Теннер їхав і їхав. Клопоту з кажанами більше не було, одначе кілька разів траплялися нові кратери, і лічильник показував підвищення фону. А раз за машиною погналася зграя великих диких собак. Вони гавкали і вили, бігли дорогою та хапалися за шини. Зрештою, вони відстали і відчепилися. Проминаючи ще одну гору, він відчув під колесами струси, а сама гора зліва від нього почала плюватися яскравими хмарами і видавала щось ніби схоже на грім. Сипав попіл. Машина перла крізь нього. Все затопила, раптова злива. Двигун закашлявся і глухнув аж двічі, доки тенер знову його не зміг завести і просувався і надалі, хоча у борти вже плескала вода. Вибрався на вищу і сухішу місцевість, і тут його намагалися спинити якісь люди з рушницями. Він їх обстріляв, пустив гранату і поїхав своєю дорогою. Коли пітьма відступила і зійшов бляклий місяць, над машиною стали кружляти темні птахи. Оскільки вони його не займали, Теннер на них не зважав. І з часом вони зникли. Їхав він аж доки не відчув дику втому. Тоді перекусив, і ковтнув іще одну пігулку. Це вже була Пенсильванія, і Теннер уже відпустив би Грега і навіть довірив би йому кермо, але той щось ніяк не притомнів. Двічі зупинявся, аби злазити у туалет, смикав себе за золоте кільце у лівому вусі, сякався та чухався. І знову жер сухпай, і знову рухався далі. Усі м'язи почали нити. Хотілося зупинитися і перепочити, але він боявся. Хто зна, хто чи що тоді на нього нападе? Коли проїздив чергове мертве містечко, з неба знову посипало. Нічого твердого, просто суцільна мряка, стерильна і холодна на вигляд. Тенер зупинився посеред дороги і став роздивлятися те, у що мало отце не в'їхав. Йому спершу здалося, що то нові чорні смухи на небі, а спинився він, бо з'явилися вони надто раптово. Це була павутина із нитками завтовшки, як його рука, натягнута між двома похилими спорудами. Він увімкнув передній вогнемет і заходився їх палити. Коли вогні вщухли, побачив, як із гори наближається постать. Той павук був більшим за Теннера, і він квапився перевірити, в чому справа. Теннер скерував пускові, ретельно прицілився і пронизав павука розпеченою до білого ракетою. Той не впав. Він і далі хитався на павутині, наче лапами ще ворушив. Тенер пустив новий струмінь вогню аж на цілих десять секунд, а коли полум'я вщухло, проїзд був вільний. Він погнав далі, знову бадьорий, сторожкий, і забув зовсім про всі свої болячки, гнав якнайшвидше. Він прагнув забути все побачене. Праворуч попереду закурилася нова чергова гора, але вогнем вона не розквітла, і попелом майже зовсім не сипала. Так, дрібничка. Чорт зробив собі кави і висурбав всю чашку. Згодом настав ранок, і він помчав йому назустріч. Застрягнувши у багні десь на сході Пенсильванії, він лаявся на всі заставки. Грег на сидінні був дуже блідий. Сонце повзло до зеніту. Теннер відкинувся на сидінні і заплющив очі. Це вже було занадто навіть для нього. Він... Заснув. Прокинувшись, почувався іще гірше, адже хтось стукав у борт. Руки, не самохід, лягли на пульт керування вогнем і косами. Очі озернули екрани. Він побачив старого, і з ним ще двох хлопців. Вони мали зброю, але стояли просто біля лівої коси, тож він знав, що миттю розріже їх навпіл. Вімкнув гучномовець і звукознімач. Чого треба? затріскотів зовні його голос. Ти там в порядку? озвався старий. Не зовсім. Ви мене у сні заскочили. Зостряг? «Ну, ще з типу того. Є в мене запряг муликів. Май витягнуть. Та привезти їх тільки з раночку зможу. «Чудово!» – відповів Теннер. «Був би вдячний!» «Ти звідки ля?» «Із Лоса!» «Це що?» «Лос-Анджелес! Західне узбережжя!» Почувся якийсь булькіт, а тоді... «Далеченько ви, містере, забралися!» «Ха! А то я не знаю!» Слухай, якщо ти серйозно щодо тих мулів, то я був би до чорта вдячний. Мені горить. Що саме? Про Бостон знаєш? Знаю, що він є. Ну то там люди мруть від чуми, а в мене є ліки, які можуть врятувати, якщо я доїду. Знову почувся Буркіт, а потім... Ми допоможемо. Бостон важливий, тож ми тебе визволимо. Хочеш поки що з нами? Куди? І хто ви такі? Я Семюел Поттер, а це дітки мої. Родерік і Келебан. Господа моя, за шість миль звідси. Запрошую заночувати. Не те, щоб я вам не вірив, я... Я просто нікому не вірю, розумієте? У мене останнім часом забагато стріляли, аби я так ризикнув. Ну, а якщо ми рушниці приберемо, ти ж, мабуть, можеш нас зсередини повбивати. Ще як? Тому ми ризикуємо, просто стоячи тут. Слухай, ми справді хочемо допомогти. «Багато втратимо, якщо бостонські крамарі перестануть до Олбані їздити. Якщо там із тобою ще хтось, він може тебе прикрити!» «Секундочку!» – відповів Теннер і відчинив двері кабіни. Старий простяг руку, а Теннер зліз і потис її. І синам його теж. «Маєте тут лікарів?» «У селищі миль за тридцять на північ!» «Мій напарник поранений! Гадаю, йому треба лікаря!» Він кивнув у кабіну. Сем ступив вперед і зазирнув всередину. «Чого це він весь обмотаний?» Дах в нього поїхав. Довелося вирубати. Зв'язав напровсяк. «Та щось вигляд у нього невельми!» Ну, то змаструємо ночі, аби його покласти. Потім ти замкнеш машину, а мої хлоп'ята відтягнуть його додому. І по лікаряку ось пошлемо. Та й сам ти маєш невельми такий хех, добрий вигляд. Закладаюся, ти б не проти помитися, поголитися і в чисту постіль. Ну, я й почуваюся невельми, відповів Теннер. Давайте... «Швидше робімо ті нощі, а то другі знадобляться!» Він присів на крило і запалив. Юні поттери рубали і корували дерева. На нього хвилями напливала втома, і йому було важко не заплющити очі. Ноги здавалися далекими, плечі боліли. Цигарка випала з пальців, і він відкинувся на капот. Хтось ляскав його по нозі. Через силу розплющивши очі, він глянув вниз. «Ми все!» – повідомив його Поттер. «Розрізали пута твоєму напарнику і поклали на ноші. Замикай і ходімо!» Кивнувши, теннер зістрибнув. Загруз у багні аж похаляви, але замкнув кабіну, і подибав до вбраного воленячу шкіру старого. Вони рушили навпростець, і невдовзі рух став механічним. Семюел Поттер ішов попереду, поклавши гвинтівку на згин руки, і повсякчас щось базікав, може для того, аби Теннер не заснув. «Це близенько, синку!» «Вже за кілька хвилин дорога полегшає. А як ти кажеш тебе звати?» «Чорт», – відповів Теннер. «Що-що?» «Чорт, звуть мене так. Чорт Теннер». Сем Поттер гмикнув і промовив. «Лихеньке у вас, добродію, ім'ячко. Я, мабуть, найменшому й дружині скажу, «Містер Таннер, ви не проти?» «Хе, тільки за!» – видихнув той, чвакуючи в грузькій багнюці. «Ну і добре! Охо хо. Бракуватиме нам бостонських крамарів! Хоч би ти встиг!» «А вони вам що?» «Тримають крамниці у Олбані, двічі в рік влаштовують ярмарки, навесні і восени!» Возять усякий потрібний нам крам, голки, нитки, перед, чайники, пательні, насіння, зброю і набої. Та взагалі, все на світі. Ну і самі ярмарки теж розвага незлецька. Тобі у наших краях чи не всяк допоміг би. Хоч би ти встиг, чоловіче. Від нас як огірочок поїдеш. Вони вибралися на сухіше узвища. «Тобто далі? По дорозі усе спокійно?» «Ну, не зовсім. Але я розкажу, чого стерегтися, і на мапі все покажу». «Маю власну», – сказав теннер, а тим часом вони піднялися на горб, звідки виднілася далека садиба. «Ото ваша хата!» «Ато вже близенько, і ти тут простісінько. Але як таки зморишся, то чіпляйся мені за плече. Та дійду. Я просто стільки пігулок ковтнув, аби не спати, що вже відчуваю, скільки сну пропустив. Зі мною все буде гаразд. Ще трохи і поспиш. А коли виспишся, сядемо з мапою і ти позаписуєш, що йде. це